sewala pada surah Yusuf ayat 11 tanda diamond tu ialah a'udzubillahi minasyaitanirrajim la ta'manna ala yusuf hukum uh, ismam ismam artinya muncung ketika menengungkan bacaan pada nun mati itu dimuncung uh, sekadar dua harakat la ta'man yang tu selepas man muncung muncung ni ialah isyarat dia, dia bukan cara baca dia isyarat, namun dalam bacaan ini uh, ada dua dua keedah, satunya dibaca secara ismam dan ada juga dibaca secara raum iaitu la ta'manuna, raum ni ialah melemahkan bunyi sebutan nun yang kedua tu, ma'nuna la ta'manuna boleh baca raum dan boleh baca secara ismam yeah? ismam artinya muncung, mudah-mudahan beri sikit pencurahan hanya ada satu dalam al-Quran wallahu a'lam